Kultura anistasunaren aldeko jarrerak sostatu horizera bidasoa eskualdean soz arrazakeria elkartearen helburuetariko bat. Izan ere irungoirian 100 nazionalitate esperrientako pertsonak bizi dira eta kasu gehienetan bertako bizi laguneekin harreman gutxi izaten dute. Eta elkarrezagutza hori sostatzeko soz arrazakeria elkarteak larun larunbata hontan munduko Arrozak ekimena antolatu du. Erri alde ezbernetako emeretzi taldek izen eman dute ekimen honetan parte hartzeko. Bakoitzak jatorriko teknikak erabiliz beraien erara prestatuko dute arroza. Jaio berridi, vida zoz sos arrazakeria elkarteko kidea. Bueno, munduko arraza da Bilbon sortu zen ekimen bat, e, duela 15 urte, eta bueno, ba sortu zen piska bat ikusi zelako hiri e, handietako batzuetan, eh bazegolaralako eh etorkinen inguruan sentsibilizazio lanak egiten zituzten elkarte zenbait, eta bueno, ba haiek adostu zuten ekitaldia sortzea. Orduan, ba bueno, eh hasiera batean ez dakitzeazki bere garaian 2014an ez dakitzeazki zenbat taldek parte hartu zuten baina bueno azken, azken finean e, egitekoa edo eda, talde difen, talde ezberdinak e, elkartzen dira eh nazionalitate ezberdinetakoak eta azkenean helburua da e, arroza beraien eh herrialde herrialdeko herri eh recetas bitartez eta e, e, Arratza, beraien modura edo e, sukaldatzea. Bueno, arroza itzaki bat da, esango dugu oinarrizko produktu bat dela, herrialdegu oztietan, geienetan erabiltzen den produktu bat da, eta bueno, aitzaki poliz bat da, azken finean, kultur ezberdinetako bueno, ba, bizilagunak baitare, zentzu horretan elkartzeko, ez da, e, duela mabostu urtein bilpon, e, bueno, ba, martxan jarri zen, eta sozarrak zakeria elkarteak, ba, bueno, polike-polike zabaldu da, Euskal Herriko beste herri batzuetara, baina, e, proposatzen duzute irunera ekartzea ilaren 20 no, eta, eta zergatek irunenjon ba bainuen asken finean jode herri mugan dagoen herri bada eta e, jende atz, etorkin jende pilloa bisitatemen orrialdetik eta hemendik pasatzen e, iparral dela jotzen jo duten etorkin guztiak hemendik pasa behar dute ordun bitxia da ese egitea sentsu horretan ez ori da besterik ez da e, oain arte ez da egin e, sortu genun zoste arrazakiriko bidatsoa taldea eta ba zerbait egin berdu gut zer ba halako ekintzako oso interesante da oso beratsak dira oso alaiak dira eta bidat bidatzen dugu halako ekintzetan edo ekitaldeekin da e, ba, ikutzea. Osea, eske ikutzen ematen du bizi gerala bi mundu ezberdinetan, bi mundu paraleloak. O sea, gu gurea, txurena eta bestena, beste mundu eta ez gera ikutzen, osea, bizitz, elkar bizten gera, baino ez gera ikutzen. Orduan hori errestaz, er, er, errestatzea, errestatzea zatea. Bai, hori errestatzea. Errestasuna jartzea guzti horri, ez, eh? Azken finean bizitza soziala baita nere konpartitzea, eh, ba, beste herri aldatatik ba onera etorri diren eh, jendearekin. E, bueno, aipatzen ditugu e, nazionalitate ezberdina, baina e, gaurko agerraldian datu bat emandozute, nahiko esan guratzua. E, zuzen ere, laro gaita emesortzi edo laro gaita meretzi e, nazionaledade edo arrialde ezberdinetako bon, ba, pertsonak e, bizi direla gaur egun e, irunen ez da. Bai, hori da, eta uste dut, irundarraskok ez daukagulak ontzintzia hori ez. Nine hasi nintzenean datuak eta kontrastatzen narritu nintzen. Jo, eskene, laro gaita meretzi nazionalede asko da. eta saveratza da, ez? Nola izan daiteke hain herri eta eta hain multikulturala edukita ez es gure artean, Ez ez ez ez daukinolako zentsurik. Azkenean gu ere eh guke jakingo dugu eta ikusiko dugu eh irunek dituen beste aurpegi batzuk eta ezagutuko dugu beto iria, ez Orduan zergatik ez nasten hasi? Bueno, ia arrazoi bat badagola. Gure gure arazoak, osea, arazoak batzuk dira eta etorkin arazoak beste guztiz desberdina dira. Hai sobrevivir eta gureak da bibir, osea, pizkatez tasuna un dia dagota ordun bakutza dauka bere mundua eta ibiltzen da bere mundutik es ordun hori Bueno, vasiera ba, batean, bueno, amaiketan emango diegu hasiera ekitaldiari. Bueno, ongi etorria emango diegu parte hartzaile guztiei eta hurbiltzen diren guztiei. arkezpen txikitxo bat egingo du eta besterik gabe amaikaketa la ordenetan hasiko dira hasiko da talde bakoitza, ba bueno, bere arroza prestatzen. Ordu batak e, aldera, e, ba, bueno, bukatuta egon beharko luke herrotzak eta ordu batak eta ordenetan, ba hasiko da bigarren zatea izango dena eta bueno, bertan emango da aukera hurbiltzen den edonori, ba e, prestatzen diren goizan zer ezatu diren arroz diferenteak muxutruk eh dastatzeko. Mm -hmm. bai. Eta bueno, eh aipatu berdu gore bai hori goizean zehar, e, ba, bueno, animazioa, musika dukeko dugu, eh zehazki, eh DJ Matxia, e, Gero matxin, txala parta jolea, emengoa, eta e, senegaleko max, e, senega, e, bueno, e, saxofoia eta dijenbea e, jotzen ditu, eta bueno... Dijenbe hori, perkusio... Ba, bueno, eta... Ba, bueno, ba, hori. Orduan, ba, goiz, goiz guztian zehar, musika, e, zarata, gehen bat, jendea horbiltzeko, eta, eta, koloreaz, koloreaz, eta koloreaz. usaina, jendea pixka bat, animatzeko. Parte hartuko duten... Taldeen artean India, Maroko, Nikaragua, Pakistan, Peru, Siria eta Gambiakoak izango ditugu besteak beste. Munduko arrozak ekimena Irungo Zabaltza Plazan goizeko amaretan abiatuko da. Ordu batak arte talde bakoitzak arroza sukaldatzen arituko da. Tarte horretan bertaratzen den jendea talde bakoitza nola sukaldatzen duen ikusteko eta ikasteko aukera izango du.